Truco de Radio Tiana, com estàs? Hola, Jolanda, bé, home. Què, t'agafo un bon moment perquè m'expliquis una no, miqueta? No, no. No. No, no, digue'm, digue'm. Vale. <laughs> Mira, era, era per fer uns tells també sobre la... Bueno, que ja va guanyar ahir al, sí, sí. a la lenya sincero, enhorabona. Sí, sí. I era per veure si em podries donar una, una miqueta unes expectatives de, de tot l'any, una valoració de, ja que heu començat amb aquesta victòria, com esperes que vagi tot l'any de temporada? Puc parlar ja? Sí, sí. Bueno, doncs, pues, a veure, hem començat amb bon peu i esperem acabar-lo bé. De moment anem a segon, a dos punts del primer, i les perspectives són bones perquè l'equip pues, va acabar l'any molt bé i l'ha començat molt bé. O que esperem que, la, que continuï tot igual que l'any passat. Molt bé, creuem els dits. Igualment, suposo que aquest any tenen en una miqueta que eh, existeix la possibilitat de, de l'ascens, no?, a una altra categoria... Bueno, uh, això és una de les coses uh, estan aquí on estàs plantejar-se, no? Sí, perquè si estàs primer, segon, primer, segon, doncs pues, pues, uh, pot, pots, pots arribar a pujar, no? Uh -huh. L'altra La història és que... Uh, vull dir, l'equip, pues, al final, pugui pujar i que nosaltres, uh, tal com està el tema monetari de tots els equips i de tot, doncs... Pues, et pugui interessar més o et pugui interessar menys. Uh -huh. Però, bueno, això tampoc hi podem fer-hi res, perquè això són ells que, que dictaran una miqueta si tenim doncs, que fer l'esforç que s'hi pugen, doncs, doncs plantejar-nos el tema, no? Val, perquè és a dir que... Fins al cap, vull dir, fem la gestió i ells són els que juguen, no? Uh -huh. O sigui que depèn una mica de, de vosaltres, també, no? Sí, bueno, no, no, depèn de, de, de, dels jugadors, no? Sí. <laughs> depèn dels jugadors, si ells... Eh estan amb una il·lusió i una alegria de, de, de tirar endavant i pujar, llavors doncs la Junta, el que s'han que plantejar doncs és, és, doncs, bueno, és mantindre la categoria aquesta que ells volen i que, no sé, hem de fer algun esforç a nivell de, de monetari, doncs perquè, clar, tot, tot, tot, tot és més car jugar a segona, a segona catalana que no a tercera, no? Sí, tot, tot val diners, tot val diners, Aniceto. Diner, tot val diners, el que <ríe> que, bueno, pues, si, si al final es compleix l'objectiu que té l'entrenador el i els jugadors, doncs pues, tindrem que arremangar-nos i i, bueno, i feu que faci falta pues, per, per continuar amb una categoria superior. Molt bé, doncs ho esperem. creu -ho amb els dits i moltes gràcies, Anicet. Igualment anirem parlant, eh? perquè jo, jo hi seré els caps de setmana i faré els informatius d'esports. De ah, sí? O sigui bueno. que parlaràs amb mi, jo, la Yolanda. Vale, vale, doncs pues, truca'm quan vulguis. Perfecte, moltíssimes vale, gràcies. Que tinguis gran, bon dia. Igualment. Adéu.